Птахів ніхто не вчить літати. Випхне мати пташеня з гнізда. Лети або падай. Гарний попався, думав володя, у нього вчитель. Кинув у воду силопихом і барахтайся собі сам. Лети. Та за тим летом, мабуть, же мати пташки стежить, підставить крило, коли непереливки з пташеням. А тут лети, як знаєш, умієш. А що він знає, уміє? У райкомі партії працюють допізна. Капуста, побачивши табличку зав оргвідділом, рішуче постукав у двері. За столом сиділа білява молода жінка, може, трохи старша за володю, повногруда, повно груда, повнотіла. Але обличчя мала на диво худорляве. Складалося враження, торс належав не їй, а іншій жінці. І вона позичила його у когось. «Порозуміємося», – подумалася демобілізованому старшому лейтенантові. «Гора з горою, як кажуть, не сходиться. А фронтових з фронтовиком. Може, навіть в одній армії воювали?» Придивився пильніше. Десь, наче, бачив цю біляву жінку. Чемно привітавшись, показав новеньке газетярське посвідчення і запитав, «Де буде актив? «Активу? Підняла дівчина густі і теж білі брови. У зеленкуватих очах майнуло здивування. Він недавнечко закінчився. Сьогодні? Кілька годин тому. Капуста став схожий на футбольний м'яч, з якого вийшло повітря. Спорожніво. Не знав, що діяти далі. От тобі й дебют як же він зранку про це не подумав і не поїхав одразу, коли отримав завдання. Вертати голоблі назад? Це все одно, що не виконати наказу командира на фронті. Ні, він усе ж таки спробує виправити становище. Чому він не уточнив, коли має відбутися актив, а подумав, що завтра? «Подзвонити можна?» кивнув на телефон що стояв на столі за ворга. Жінка кивнула, очевидно, співчувала молодому журналістові. Левко Іванович терпляче вислухав капустину сповідь і на його запитання, що робити, відповів не враз. Кахикав довгенько в трубку, а потім усміхненим голосом проказав «Ти ж досвідчений журналіст!» і додав «Серйозно». «Там є протокол зборів активу, текст, доповіді. Ознайомся. Розпитаю за ворога, хто виступав, хто був присутній. Одним словом, шуруй досвідчений». І знову з таким притиском вимовив останнє слово, що навіть по телефону Капуста відчув, як крисонуло його похмуре око. І Володя почав шурувати. Але йому явно сьогодні не щастило. Ви знаєте, протокол ще не розшифрований. Тільки завтра-позавтра стенографістка доповіді в мене теж немає. Вона в другого секретаря рейкому. Він після активу пішов кудись в організацію, а доповідь у сейф поклав, розводила руками фронтовичка, і доступу туди я. Дівчина з позиченим бюстом скрушно розвела повними руками. Нічого, друже, фронтовий не подієш. Що ж доведеться вивуджувати в заворга по краплині, по маковому зернятку? А перший секретар міському партії був присутній на активі? Був. Виступав? Так, виступав. А хто ще виступав? Директор взуттєвої фабрики як її? Така забіяцька жінка. Вона комусь подзвонила, перепитала, як прізвище тієї бідової, що говорила, у них не жіноча, а воляча робота. Дякую. Потім ще дзвонила іще. Повісивши трубку, вона з винуватим успіхом повідала, мушу признатися, що помічник з мене поганенький, людей ще не знаю другий тиждень, як працюю, але запитуйте, що зможу. Засидівся того вечора в райкомі Довгенько. Коли покінчили із справами, розговорилися. Заворг виявилася не тільки з Першого Українського фронту, а навіть з однієї армії. В політвідділі працювала. Ви бували у штабі армії, поцікавилася у Володі. Не дуже часто, але траплялася. А в політвідділі? В армійською правду забігав. То це ж є, вважай, частка політвідділу. Ми здебільшого навіть в одному будинку розквартировувалися. Згадали спільних знайомих, дізналися одне в одного, у кого як склалася доля, де хто не дожив до перемоги, декого можна зустріти в Києві. А є у вас бюлетені? Самих бюлетенів у мене немає. Вони належним чином зберігаються. Але виписки з них встигли зробити, ось. Капустина-однополчанка підсунула звичайний учнівський зошит, куди ретельно були внесені висловлювання і побажання виборців. Кореспондент жадібно накинувся на єдиний, по суті, документ із зборів активу.